Se jó, se rossz. Kavargó képek torlódása jelezte a kiáratot, amikor oldalra kellett fordulnom. És felülve már is az ágyam szélén találtam magam reggeli szemfájdító fényben. Önmagamat riasztottam fel egy álomból áthozott gondolattal. Ugyanazzal, amivel tegnap éjjel elaludtam. Ma én Juditot magammal viszem. Ő maga mondta, hogy eljön velem. Határozott. 13 órakor legyek ott az Anatómiai Intézet előtt. Ő boncolás gyakorlati óra után kijön a csoportjával, és elmegy velem oda, ahova mondom, és ott marad velem, ha tényleg annyira akarom én is. És mi mást akartam volna? Ezt kérdeztem Judittól a telefonban. Én semmi más nem akarok, Judit. Hát nem érted? Újra csak mi leszünk, hogy tavaly, tavaly előtt és az az előtti években voltunk, és az idei tanév végén is elutazunk majd Lengyelországba. Ő meg azt mondta, hogy jó. És bontotta a vonal. De Judit előzőleg még azt is mondta, gyere értem. Ezzel aludtam el, és ezzel ébredtem. A lakótelepi lakás félszobájából átnéztem a nagyszobába. Láttam, Anyám ágya bevetve, ő maga elment már a hivatalába. Egyben elhatároztam, hogy ma reggelizni én nem fogok, továbbá enni sem addig, amíg Judit nem lesz újra az enyém. Célirányos lettem. Átlagos ruhába öltözködtem. Csak egy üres sportszacrot vittem, hát ha segítenem kell majd a költözködésben Juditnak. És lent az utcán... Továbbá a villamoson is üres tekintettel vegyültem a helybeli lakosság tömegébe, kissébb bamba pofával, mint egy kém, akinek titkos a megbizatása. Ugyanis elég bajom támadt már az utóbbi hetekben az arckifejezésem miatt. Útközben apró pénzt számoltam, és még egy telefontantusznak is megörültem. Kész voltam én bármire azon a reggelen. Miért ne? Ez volt a jelszó. Azt is tudtam... Leginkább azt, hogy 13 órakor kell ott lennem az anatómiai intézetnél az ülői úton. Akkor jön ki Judit a többi pszichológus hallgatóval, boncolás után. Integessek, vagy oda menjek hozzá? Nem lehet kérdés, oda megyek. Na jó, ma minden meg lesz, mert csak én tőlem függ. Egyszer csak az egyetem hatalmas épülete előtt találtam magamat azzal, hogy van még időm bőven. Bemegyek a nagy előadóba a irodalomtörténet előadásra. Ott kétszer-háromszor majdnem elaludtam a legutolsó sorban elzsibbadva, de mindannyiszor rögtön felütöttem a fejemet. Majd kióvakodtam onnan, és a Kossuth-Lajos utcán témferegve az órámra pillantottam. Még benézek előkészíteni egy-két dolgot, például a Tolbuhín körútra. Ezt célszerűnek találtam. Majd idejövünk Judittal. Itt fogunk élni. Ekkor futni kezdtem, mert felejtettem az óvatosságot. Be a bérházba, az évek óta nagyon is ismerősbe, hármasával véve a lépcsőt a negyedik, legfelső emeletre. Ott hosszú csengetés, de minden lihegés nélkül, már megint normális ábrázattal. Judit anyja nyitott ajtót. Mintha írtózott volna tőlem. Szervusz, Géza! Végig miért? Ahogy ott álltam, a lábtörlőjükön a sportszatrommal, és biztatóan mosolyogva. Tudod, hogy Judit már rég nem lakik itt. Az utolsó ruháit is elvitte magával. Meddig gyötörsz még minket, azt mondd meg, felejtsd el Juditot. Én viszont megbeszéltem vele, hadartam, közben elmentem mellette, be a hosszú előszobába, onnan meg a legnagyobbikba a rengeteg közül, közben ő mögöttem, én meg ellenőriztem az állapotokat, mint egy nyomozó. Megbeszéltem Judittal, tessék elhinni, tegnap telefonon mondta nekem többször is, megígérte, hogy ide jön velem együtt, mert én velem akar élni együtt. Nyitottam ki Judit szekrényét. Itt van még mind a három kabátja, na ugye, mert ő azt mondta, a vizsgáink után velem együtt el fog utazni méghozzá Lengyelországba, ott várnak minket a régi krakkui barátaink, és előtte, még ma, hazajön ide velem, és itt fogunk lakni. Akinek ez nem tetszik, hívjon rendőrt, és csókolom, mert megígérte nekem a Judit, hogy eljön velem, és folytatni fogjuk mi ketten. Tényleg, nem itt? el. Viszont akkor már ott volt Márti, Juditnak a huga az egyik szélső szobából, és a hónom alá bújt, mert ő még mindig az én pártomon volt. – Látod, mamikám? – szólt rá az anyjára. – Én tudtam, hogy megjöj Juditnak az esze. – Képzeld – árulkodott Márti. – Mami azt mondta, hogy csak egy diák szerelem volt a tieteké. De én tudtam, és meg is mondtam, hogy Judit nem fogja kibírni nélkülett kéza. – Hozzám jön, elveszem feleségül – bizonygattam. – És ő beleegyezett – hazudtam. És László? Ő tudja? Ő rá nem gondoltatok? Ott a családját az az ember, föláldozott mindent. Károgott Judit és Márti anyja. Te meg csak itt képzeleksz. Ugyan már, örült Márti. Majd visszamegy László a családjához, és kész. Gézáék meg laknak nálunk a kis szobában, mamikám. Végre valaki kézbe vette itt a dolgokat. Látod? De milyen áron? Arra senki se gondol. Judit meg hogy lehet ilyen irgalmatlan, kegyetlen? Te itt fantáziáltok, két gyereke van szegény Lászlónak, ő meg mindenét a nővéredért hagyta ott. Azokra nem gondoltok, Judittalti? Hogy lehet az én lányom ilyen? Géza, te meg minek szekírozod őket? Neked előtted az élet. László most már bármire képes? Három év, mutattam újjakkal, miközben futólag megcsókoltam Mártit búcsúzóul. Majd elhagytam a szobát. A szemüveges kis anya megjött mögöttem az előszobába. Három évig, mi Judittal télen nyáron mindig együtt csak is ketten, már az se számít, mindjárt jövünk netesség félni, aztán elfelejtjük ezt az egészet, a kis szobában fogunk lakni, én szóltam, ő pedig örült, hogy végre becsukhatta mögöttem az ajtót. Ezt sikerült elintéznem, és Judit még csak most kezd boncolni, ugráltam le a lépcsőköm. A körúton a nap késelt, a megállóban várta a 49-es villamos. Elindult velem. Nem magaddal törődj, csak is Judittal jutott eszembe a jelmondat, amit többször is használtam aztán azon a döntő napon. Akkor is, mikor a kanyargó, döcögő jármű a kilián laktanyánál kezdődő egyenes szakaszon felgyorsított. Nem magaddal törődj, csak is Judittal, mondtam. És egyszerűen a lépcsőre lépve kiugrottam az úttestre az autóforgalomba, majd a járdán csatlakoztam a járókelőkhöz, mintha mi sem történt volna. Pedig dudáltak, meg kiáltoztak rám. Nem értették szerencsétlenek, hogy nekem van még időm bőven. Jobb lesz, ha sétálok két megállónyit Juditig, aki ma jön el velem. Megígérte, pedig fél éven át mindig csak nemet mondott nekem. A másik kedvező előjel az volt, hogy akkor épp egyetlen rendőr sem járőrözött arra felé, némi séta végeztével leülhettem a megszokott padomra, amin már oly sokszor vártam az Anatómiai intézettel szemközt Juditot az elmúlt tanévekben. Az utóbbi három hétben hiába, de most ő telefonált, hogy jöjjek érte, elvihetem úgy, mint a közös múltunkban volt szokásunk nekünk, kettőnknek, és akkor együtt alszunk mi ketten újra csak, és elmegyünk ugyanúgy Krakóba is, stb. satöbbi, és többi. Ezt mondtam hangosan, ezt a varázsgét, míg vártam az üllőjút túloldalán egy padon a fehér színű, szobor szoborcsoportnál, az első világháborús orvosok emlékművénél, és a szemem lenem vettem az intézet kiáratáról. Hozzávetőleg egy órán keresztül türelemmel, a sportszatyrommal. És ki is jöttek ott, hogy a máskor szállingózva, cigarettára gyújtva Judit csoportársai. Ő meg utoljára, egy barátnővel beszélgetve, és akkor én felálltam, ahogy a régi időkben. Ő átnézett rám a forgalmon túról, Búcsút vett, aztán lassan elindult, keresztül az úttestem. Szoknyában volt. De engem csak az arca, a szeme érdekelt, az a zöld, mert az sokat elárult mindig is nekem. És szeme változó volt akkor. De hát én elhatározásomhoz híven nem törődtem önmagammal, hanem csak is ő vele, akitől tilos volt nekem akkor elcsüggedni. Mert hát feljogosított arra, hogy erőszakos legyek, hiszen kimondta tegnap a telefonba, hogy most eljön vele, tehát én tőlem függ. Ő is, mint mostantól az összes más. Átérkezett hozzám. Némi távolságra megállt és nézett, majd közelebb lépett. Nem nyújtotta a száját, mint egykor. Megcsókolhattam volna, de tudtam előre, milyen lenne akkor a szája. Az ülői út túloldaláról a csoporttársai kíváncsian bámultak minket, hiszen pár hónap óta elterjedt, hogy az egyetem egyik híres párja már nem jár együtt. És mi csak elindultunk. Én a sportszatyrommal, Judit az irattartójával. Kérdeztem, hova most? Ő mondta, hogy először Óbudára a holmiáért. Ezt hoztam, mutattam fel a sportszagyromat, és hozzátettem, hogy voltam az anyáiknál megbeszélni, hogy a hátralévő két hétben ott fogunk lakni mi ketten a tanév végéig. Aztán megyünk Lengyelországba. Jó? Jó, de neki előbb Óbudán össze kell csomagolni, elhozni onnan mindenét. Így mondta. Mindenét Óbudáról. Segítek, mondtam. Erre ő, hogy az nagyon jó lesz. Miért úgy mondta, hogy nagyon jó, Miért nem egyszerűen úgy, hogy az jó lesz? Nem firtattam. Azon az oldalon gyalogoltunk a hatos villamosig, amelyiken azóta metró megálló van, akkor még az nem létezett. A hatossal aztán átutaztunk a Margit híd budai oldalára át a Duna fölött. Néha hosszan összenéztünk, de akkor is némán. Ott buszra szálltunk Óbuda felé. Akkor még ülőkalaúz rendszer volt, és az ülőkalaúznő, mikor meglátta, hogy fellépünk hozzá a hátsó ajtón, felismerte Juditot, hogy végre egy fiúval van, és nem egyedül. Elmosolyodott, intett, ne is mutassuk a diák igazolványunkat, és bizalmaskodva szólt a Juditnak, na végre, kislány, maga nem fog sírni máma. Mire Judit rögtön elfordult tőle, és dütő sötét arccal hátra húzódott az induló legvégébe. végébe. – Mit szól bele? Minek szól bele? – mondta maga elé jól hallhatóan, mert kiderült, hogy ő naponta erre járva a Budára sírni szokott. – Valószínűleg én utánam, én értem. – Vagy lehet, hogy nem? – Az nem lehet. Tudtam, hogy Judit legalább három hónap óta terhes, és rejtély, hogy ki az apa. Vagy én, vagy a riválisom, aki azt üzente neki, mindegy, mert csakis Judit a fontos neki, én meg csak három hónapi habozás után jutottam ugyanerre az álláspontra, és hívtam vissza Juditot a régibe. Hogy jó, leszek én az apa, bármelyikünk is az, mert ami Juditból kijön, az az enyém is. Lehet, hogy elkéstem ezzel? De nem. Akkor ő nem hívott volna fel tegnap, hogy velem akar lenni. Csak is ezzel szabad törődnöm, nem magammal. Odaléptem én is a busz legvégébe, onnantól együtt néztük az ugrándozó óbudai házakat háttalak a Aztán három-négy megálló és leszállás. Egy lakótelep végénél húzódó Keskeny utcába fordultunk be. Egyik oldalon valami földszintes gyárépület, és ott, ott ő végre belém karolt. Ekkor magam felé fordítottam, és belecsókoltam a nyakába hosszan, de nem hagyva nyomot. Miért ügyeltem erre, ma sem tudom. Vég egy-két lépés, majd befordultunk a ház elé, és az első kapunál Judit becsöngetett, mire közvetlen fölöttünk, a félemeleti lakás nyitott ablakában, fehér ingben kinézett az a szakállas, 36 éves aggasztján a riválisom. Akkor láttam másodszor életemben. Előzőleg a Tolbuhin körúton állt, Judittól jöttem le egy keserves vita után, és csak összenéztünk. Ő megdöbbent, mint később megtudtam azért, mert kisgyereknek nézett, és én elsiettem onnan. Dögöljetek meg, gondoltam akkor azt, amit kisvártatva keservesen meg is bántam. Dögöljetek meg. Akkor rontottam el én mindent. De most lesz vége annak is. Elmegyünk innen. Beregés be a kapun, fel a félemeletre, nyitott ajtóban áll az a másik, Judit szótlanul mellette el, be a lakásba. Én azt mondom, tudod, hogy Judit eljön velem. Csomagol és velem lesz, ugye? Megmondta neked. És már is benyomulok a kölcsönlakásba, amit a riválison bérel egy hónap óta, miután eljött a szerencsétlen családjától, és Juditot ellenőrzöm, aki bőrönbe kezd pakolni már is. Tehát igaz. Majd elmegyünk innen, de mikor? Hát sürgősen, ha valóban tőlem függ minden. De tényleg valóban-e? Már pedig Judit némán pakol, de nem kapkod, nem siet. Olykor körülnéz, elmegy másfelé, valami oldalsó helyiségbe valamiért. Nem hitt el tegnap, mikor mondta, hogy eljön velem, hogy én valóban eljövök érte. Ám ekkor elém áll a másik bármire képesen, innálam magasabban, és önkívületében bámul a szemembe, úgy beszél. Vigyázz, most mit csinálsz, ne akard a rosszat! Ám ez nagyon is jól jön nekem, hogy fenyeget. Rámeredek, feledve bármiféle kételt. Judit behoz valamit a nagybőrönbe, és fordul is valami másért vissza, mi pedig egymás szemében, úgy mondom. Mostantól oda jön, ahova én mondom. Te meg visszamész, ahol voltál. És hozzáteszem. És kész. Kész az egész. Úgy vigyáz, Hallod? és erővel karol ragadom, leültetem, és szembe vele én is valami alacsony fotelba, és csak Juditot figyelem, miközben a másik meg engem néz egyre. Judit viszont nem vesz tudomást rólunk. Ő csak pakolja azt a sok-sok holmiát. A nyitott ajtón túl van egy fél szoba, meg egy ágy. Abban szoktak ők aludni. A másik feláll, mert Judit egyszer sokáig nem jön vissza onnan. Mit keresgél? Hallatszik onnan, hogy sír. A másik átmegy hozzá. Egy szó sem hallatszik, pedig nyitva az ajtó. Én kimegyek az előszobába, mert onnan nyílik a vécé. Odaállok, de sehogy sem tudok vizelni, pedig kellene. Egyszer csak még az inger is megszűnik. Felhúzom a cipzárt. Az előszobában emlékszem, magamhoz veszem a padlóról az üres sportszatromat. Annak a cipzárja is összehúzva. Kimegyek az ajtón. Le a lépcsőn. A kaputól balra fordulok. A ház végénél megint balra. Nincsen semmim. Teljességgel üres vagyok. Áttérek a szűk utca túloldalára. Elhaladok az üres és poros kapuj előtt. Ekkor utánam szólnak. Álljon csak meg! Megfordulok, mert kába vagyok. Egy egyensapkás gyári őr vagy portás rohan oda, és karon ragadva néz, kérdi, hogy mit akarok itt. Szerintem nyugodtan mondom, ha haza akarok menni, ne törődjön velem. Aztán engedem, hogy bevigyen a kerítésen túlra a fülkéjébe. Ott engedem, hogy leültessen, majd hallom, telefonál, hogy van itt egy gyanús alak, aki a gyárnál lófrál. Közben motyogok neki, semmi bajom, higgye el, kérem, de azért jó ott ülni, üres vagyok. Beront a portás fülkébe hozzánk két egyenruhás rendőr nem sokára, egy idősebb és egy fiatalabb. Az ifjabbik izgatottan kérdez, hogy ki vagyok. Odaadom neki a személyigazolványomat, és míg nézi azt, kérem, hagyjon engem békén. Én csak haza akarok menni, semmi mást. Ott a címem, oda mennék én most, a Váciút 56-58-ba, ott élek anyámmal, stb. Ekkor az idősebbik rendőr felszólít, nyissam ki a szatromat, mi van benne. Mondom, hogy semmi, higgye már el. Elhúzom a cipzát, és kiderül, hogy gyufákat felejtettem benne több dobozt is. Ekkor eszembe jut, közlöm is velük, de a portás már kiabál, hogy ugye megmondta, fel akartam gyújtani a gyárat, ő rögtön látta rajtam, és ebből megtudom, hogy milyen lehet az arcom. Mondom, ez 40 doboz gyufa, már meg is feledkeztem róla, egy tréfás fogadásra nyertem valami étteremben, vagy hol. Nem is tudom pontosan. A portás boldogan kiabál, hogy na, ugye, fel akartam gyújtani a gyárat, és akkor szemembe akad az idősebbik rendőr arca, hogy ő is látja, hogy ez a gyári őregy hülye. A rendőrök kivisznek. Ott ismét kérdeznek, hol voltam a környéken. Én meg mondom, látogatóban egy párnál, akik erre felé laknak. Na, menjünk akkor oda, kérdezzük meg őket. Csak oda ne kérem, csak oda nem akarok én visszamenni, különben vihetnek báróva engem. És amíg mondom, rájövök, hogy most meg gyilkosnak néznek ezek engem. Megöltem azt a párt már, ahogyan kinézek most. De ez sem érdekel igazán. Ha hülyék ezek, legyenek hülyék. Ha már én is az vagyok. Vagy én rólam ragadt rájuk át, meg az egész világra is ez a járvány. De még az is lehet, ezt hívják úgy, hogy élet. És így kell megtudnom mostan. Igen, ez az én beavatásom, amit nyugtattam magam. És valamennyire sikerült is visszatérnem. Közéjük nekem. Beültettek egy addig veszteglő ulh autóba, amiben volt egy sofőr, így már négyen indultunk el. Kanyar jobbra, majd a lakótelepi ház előtt mondtam, itt. Kiszálltam a két rendőrrel, kiabálni kezdett ott az idősebb rendőr, hogy halló, halló, halló, a fél nyitott ablaka alatt, mire kisvártatva kihajolt a riválisom. Mestelen volt, vagy félmesztelen, nem lehetett megállapítani. Nem lehetett megállapítani, mivel az altestét parapet takarta el. Látta, hogy két rendőr között állok odalent. Halló? mondta. Légy szíves, igazolt, hogy nálatok voltam, mert nem hiszik el, szóltam fel neki. Mire ő elmosolyodott, ez szerint teljesen meztelen volt. Amint én elmentem, rögtön ruhátlan lett, hogy Juditot megnyugtassa. Az idősebbik rendőr rám nézett akkor, Szervusz Géza, köszönt nekem végre a másik. Aztán a rendőröknek mondta, nyugodtan engedjék el, semmi probléma vele, viszlát, majd eltűnt. Be is csukta az ablakot. Az idősebb rendőr elém állt, hogy a szemembe nézzem. Hazavisszük Géza, mondja a címet. Na jó, jöjjön. Hátra ültetett engem a kocsiba maga mellé. A másik kettő elől volt, úgy indultunk. Ugyanúgy értette a helyzetet, mint én, vagyis többé-kevésbé a lényeg táján. Mentünk át a Margit hídon, mikor azt mondta, nekem is van egy ilyen kurú fiam, mint maga. Azt ne higgy, hogy nem értem. Ekkor sírni kezdtem örömömben, és a rendőr vállára burultam. Nyáron egyedül utaztam Krakóba. Néhány évtizedig nem is találkoztam Judittal, elkerültük egymást. Aztán egyszer a Duna felé mentem csúcsforgalomban, szemembe tűzött a napfény, mögöttem és előttem is rengeteg ember a Lenin körúton. A szemben ső tömegből akkor kiemelkedett egy széttárt ujjuk kéz. Az illető csak elhaladt előttem, de mellesleg odahajolt, és azt mondta, öt! Öt van, És ment tovább a nyugati pályódor felé. Judit volt az. Én meg csak megálltam, aztán mentem tovább. Nem volt se jó, se rossz a kedvem.